Той, що вірвався до комп'ютерного залу першим. Ось він стає на повний зріст і... Стій, кидай зброю, лицем на землю. Двоє підводяться і йдуть до нього, наставивши пістолети. Господи, це наче сон. Виходить, ловлять таки на його. Хто же кого? І чому це відбувається навколо його персони? На його долю і без цього досить. Звідки Борисові було знати, що і ті, і інші прийшли сюди за ним Постріли пролунали біля самого вуха І той, кого ловили, дременув уздовж стіни, продовжуючи стріляти Йому відповіли, і всі троє побігли за ним Пригинаючись за деревами та кущами А там чулися ще якісь постріли «Господи, ти даруєш мені шанс!» Та його знову випередили голоси а потім десь зовсім поруч ще раз гахнуло. Здригнулися навіть стіни, струшуючи скло з найближчих вікон. У ямі, з якої вискочив утікач, з'явився ще один, тягнучи за волосся напівживу дівчину. Підштовхуючи штурханами та лайкою крізь зуби, він випхав її та виліз сам. Вона вже давно не голосувала і мляво тяглася за ним. У неоновому світлі бару його було видно, широкоплечий, з кривуватим носом та вусами. Другий з тих, що здиралися до клубу. Це були нементи, звичайні бандити. Руки Бориса самі піднялися разом з тим, що тримали. Бандит почув цей рух. Або побачив, пістолет у його вільній руці так само смикнувся вгору. Притлумлений глушником звук віддачею відкинув руки Бориса назад. Якщо ні – то ось тепер точно кінець. А ворог начебто ніяк і не зреагував на постріл. Хіба що не поспішав, наче передумав стріляти у відповідь. Аж раптом його тіло нахилилося і простяглося поруч із ямою, на краю якої, збожеволівши від жаху і затуляючи рот обома долонями, сиділа заручниця. Більше не було нікого. Борис виліз із ями. «Тікай», – сказав їй, – «і забудь, що тут було. Зрозуміла, ну?» Дівчина закивала головою і, спотикаючись, побігла геть. Борис ступив кілька кроків, відчуваючи, як підгинаються ноги. Народу Барі, почувши стрілянину, очевидно, принижк, не збираючись виглядати. Зібравшись на силі, Борис кинувся в той бік, де зникла дівчина. І мало не наступив на гільзу, що покотилася по рівному асфальту після його пострілу. Якимось дивом вона примудрилася у цій круговерті потрапити у поле його зору. Сповільнивши рух, на якусь секунду він із зусиллям нагнувся, підняв її та занурився в темряву за деревами. На підході до будинку з флігелем тривога знову охопила його. Причину цього він знав – Наталка. Ось хто останнім часом наполегливо стимулював його інстинкт самозбереження. Її постійні побоювання робили свою справу. Вони без перебільшення врятували його і сьогодні. Борис прихилився тримтячим плечем до високої дерев'яної горожі, проводячи подих. Вікно флігеля не світилося. Чому? Де вона? Пішла до старих? Просто потеревенити? Навряд чи? В магазин? Чи лягла спати? На вулиці було порожньо. Десь далеко з-за повороту блимнуло фарами авто. Він дістав пістолет, накрутив на ствол глушник і тихо зачинив за собою хвіртку. Двері флігеля – були замкнені. Борис постукав. Вона сиділа на ліжку, як звичайно, залізши туди з ногами і прикрившись простирадлом. Він зрозумів це, коли почув репіння пружин. Потім кроки. Хто? Вона відчинила двері. Тільки опинившись у відносній безпеці, Борис відчув нестерпну втому і виснаження. Перекинув на столі кухля і, намацавши банку з водою, почав жадібно пити. Потім упав на таборет і підпер голову. А чому сидиш у темряві? нарешті запитав Борис. Чогось страшно стало. Страшно? здивувався він, відкидаючи спину на стіну. Я завжди гадав, що у темряві страшніше. Я також, погодилася Наталя, а виявляється, навпаки. Він спробував непомітно покласти пістолет до кишені плаща, сподіваючись, що дівчина ще не побачила його. «Як ваші справи?» – запитала вона. «Як сходили? Розкажіть щось!» Все гаразд!» – голос Бориса звучав безбарвно. «І все? Так коротко? І що? Вирішили свої комп'ютерні проблеми?» «Ні, боюся, їх не вдасться вирішити взагалі. Ніколи. Так що...» «Так що?» «Так що займуся тим, що обіцяв тобі?» «Я не забув». Вона не дивилась на Бориса. «Що ви маєте на увазі?» запитала по нетривалій паузі. «Ну, я перевернув твоє життя з ніг на голову. Годилося б тепер дати йому якийсь лад, що було принаймні найгірше, ніж до мене». «Ну, що ви?» неріпуче заперечила вона. «Ви ж мені його і врятували. Я також пам'ятаю». Я й так, напевно, заборгувала вам. Ну, тоді вважай, що ти зі мною вже розрахувалася, якимось пісним голосом зауважив Борис. Ти мені його сьогодні також врятувала. Завдяки тобі я не втрапив у пастку. У яку пастку? Тільки зараз Борис помітив, що вона сидить на стільці навпроти нього. Очі його звикли до темряви, і він міг навіть роздивитися риси її обличчя. У тій фірмі, сказав Борис, де я купував комп'ютер, була засідка. Я вже мало не зайшов, а останньою миттю згадав тебе, як ти просила бути обережним. Причому так щиро просила, я запам'ятав. Так я і не відчинив тих дверей. Лише згодом про засідку дізнався. Вона якось важко зітхнула на повні груди, перетравлюючи почуте. А потім затолила долонями щоки і замовкла. Ну, чого ти, Борис нахилився до неї. Хіба можна гніватися за таке зізнання? Мені свого часу було приємно усвідомлювати, що я тебе врятував, що так сталося, а ти наче й не рада. Я рада, гірко промовила вона. Ну, а якщо рада, то посміхнися і давай щось перекусимо. А завтра почнемо знаєш із чого. Словом тобі сподобається, я навіть упевнений, не буду казати наперед. З вами не занудишся? Наталя знову зітхнула, але сказано це вже було іншим тоном. Нічого, скоро все зміниться, пообіцяв Борис. Зміниться на краще. Дай, но ну, віддихаюся. Побачиш. Тільки не будь такою знервованою та наляканою. Добре? Зараз він дійсно понад усе на світі хотів цього. Щойно йому неймовірно пощастило, навіть двічі, і більше він не буде випробовувати долю. Нахилившись ще ближче, він знову відчув її запах. Обличчя Наталчини було зовсім поруч. Кілька годин тому все могло скінчитися. А це, як він сам казав, примушує переглянути власні погляди на сенс життя. Щось на зразок такого. То в чому ж той сенс? Вона обернулася до нього. Останнім часом Борис уже знав, що рано чи пізно не втримається від цього. І зараз, хай там як... А переживши те, що він пережив, не можна відмовлятися. Не можна, інакше теревені про сенс життя – пуста маячня. Кінчики його пальців торкнулися її долонь, які ще частково прикривали щоки. А потім прослизнули під них і відчули щички, потім торкнулися її волосся. Вузол волосся несподівано розпався і зіслизнув на плечі. Наче злякавшись її можливої реакції, Борис відсторонився. Наталя сиділа у тому ж положенні, тільки руки її вже опинилися внизу, на стулених колінах. Вона дивилася на нього. «Вибач», – промовив Борис, – «я ненавмисно з волоссям, так вийшло. Я злякався, що тобі не сподобається». «Чого? Навіть приємно?» Зрозумівши, що не зможе зараз просто підвестися і відійти, він нахилився, ніжно торкнув її за плечі, ще раз притулився до неї губами, відчувши несподівано, що це вже поцілунок.